«І звідки взагалі інформація про ці здібності?» «Від Парторга. Той, що, правда, сам не бачив, але люди говорять. Якби Микола Пилипович уявляв собі, з якого боку підібратися до старого хуторянина, він саме йому присвоїв би почесний перший номер у своїх записах. Майор ніколи не боявся серйозних супротивників» але завжди зважував користь, що її може дати героїзм. Все-таки основним завданням було вербування когось із цього табору, а дід явно на цю роль не годився. Інша справа – танці. Чого б це старому тертися вночі біля клубу? Теж мені танцюрист. Це міркування майор поклав у голові окремо, прямо так, зі знаком запитання – Звичайно, дідусь хирлявий, а Петро як-не-як як професіонал. Але, по-перше, вдарити дрючком ззаду – тут не сила потрібна, а швидше досвід. А по-друге, хто знає, що там за сивино насправді ховається? Бувають такі діди, що, не дай Боже, особливо якщо, скажімо, відсидів або воював. До речі, треба поцікавитися його біографією – Може, і справді якийсь бандерівець? На цій мажорній ноті Микола Пилипович завершив аналіз подій і взявся за другу частину роботи – розробку плану на найближчі кілька днів. Треба розкручувати інцидент з Петром. Тут у лейтенанта позиція пасивна. Доведеться працювати першим номером. Ех, допитати по всіх правилах тих, хто був на танцях. Був би при собі кабінет, перепустки, охорони на вході, а тут? Проте спочатку номер перший – баба-кабачиха. Метод роботи з нею знайшовся сам собою, коли ставив на місце лейтенанта. Розвиваємо тему лікування. Удавати з себе такого собі дбайливого татуся – що піклується про молодого товариша І хоча працювати з жінками майор не любив Він був певен, що стара ніде не дінеться Відновити контакт зовсім просто Люди кажуть, що це тільки до вас Тут Юхим не допоможе Жіночі співи за вікном наблизилися І вже відчувалося, як добре погуляла компанія Чувся дзвінки сміх гуляючих лінив обрехали собаки. Микола Пилипович засереджено гриз ручку. «Поштарка!» «Буде запасним каналом зв'язку з бабою!» «Сією лейтенант може крутити, як циган сонцем!» «Он як притискається!» «Тільки треба, щоб він був активнішим, бо дівчата не люблять занадто скромних кавалерів!» Микола Пилипович в подумки посміхнувся. Молодий колега виявився надто скромним відносно слабкої статі. А сам майор вважав цей бік життя своїм козирем. Він навіть якийсь час заносив до щоденника всі подібні епізоди і, чесно кажучи, мав чим похвалитися. Якби Наталка була років на п'ятнадцять старшою, от тоді б... Так, хто там іще? «Священник». Це, скоріш за все, пустушка. Але підтримувати стосунки треба, бо за чаркою батюшки язик не тримається. Яку він історію про Парторга завалив? Заслухаєшся, а перевірити неможливо. Якщо і справді щось таке було, жодної згадки в архівах не лишилося, це точно. Розпотякати теж навряд чи хтось міг, бо тоді язики відривали разом з головою. Часи було правильні. «Ой, приходьте, хлопці, до мене, кудлата-кудлата у мене, кудлата-кудлата собака у мене!» Вже зовсім недалеко заливалися жіночі голоси, і самі сміялися від власної захвалості. Микола Пилипович здивовано підняв брови. «Далі ти ж мене підманула, його пісенні обрії не простираються». «Що там далі?» «Леся!» «Цією Петро не покрутить. Скоріше вона ним. Порожній і навіть шкідливий контакт. Треба ще раз наказати лейтенантові, щоб тримав дистанцію. Не дай Боже щось! Її батько надто добре знає, що таке командировочні, особливо враховуючи бойове комсомольське минуле». Ну і нарешті сам Парторг, тобто комерційний директор. Цікаво, скільки правди у тій історії? Напевне, не дуже багато. Але ж не на порожньому місці таке вигадали. Ідеолог явно має досвід співпраці з органами. З такими, як він, ведеться найлегше. Вони працюють з внутрішніх переконань. Що не кажіть, а така робота дає відчуття влади над людьми. І багатьом це подобається. Висновок. Якщо Петро не напартачить з донькою, парторг може бути дуже і дуже корисним. І тут Микола Пилипович аж ручкою обзошить вдарив від раптової думки. «Парторг! Він у розслідуванні буде не просто корисним, а опорним!» «Начальства в селі бояться не менше, ніж міліції» а може й більше, точно. І самому ідеологу на сто відсотків сподобаються такі ігри. «Ой, приходьте, хлопці, до мене! Глибока, глибока у мене! Глибока, глибока криниця у мене!» Заливисто виводили вже біля самого паркану. Жінки на підпитку схильні до сороміцьких жартів. На подвір'ї забрехав циган, спочатку насторожено, а потім привітно, аж поки не перейшов на радісне скавучання. Стукнула хвіртка, почулися легкі кроки. Микола Пилипович помітив темну хазячину постать, що йшла доріжкою, і швиденько заховав свої нотатки в дипломат. Вона явно була в веселому настрої, Бо неуважно, чіплялася пишною зачіскою за гілочки, а тоді зупинялася, звільняючи волосся та сміючись сама з себе. Інстинкт мисливця виштовхав Миколу Пилиповича з насидженого місця. Жінка на підпитку є легкою здобиччю, але хто сказав, що нею треба нехтувати? Тим більше Тетяною. Раптом наважившись і одним духом пославши до дідька всі службові міркування, майор підхопився і вискочив на ганок начебто дихати повітрям, щоб там уже випадково зустріти господиню.